Аргументами Софія запаслася. Двотомник із закладками лишав на похваті. Андрій Іванович цитував по пам'яті. Софія зазирала до книжки. У кінці дійшли висновку. Можете, чи найвеликий поет вам відніше? Та мені він не подобається. За якийсь час, як належало після вивчення творчості кожного письменника, належало написати твір. Софія майже завжди брала вільну тему. Увечері, коли всі вдома засинали, вона натхненно творила. Твір – це від слова творити, чи не так? Андрій Іванович тішився тими творами. Завжди лишав Софії зошит на закуску. Та цього разу, не в змозі написати щиро, Софія списала. Рівно 6 сторінок, як вимагалося. Пропустила трохи місце для оцінки. На наступному листку написала таке: Дорогий Андрію Івановичу, Вибачте, але те, що ви щойно прочитали, я списала з критичної статті про течину. Щиро написати не можу, бо і досі вважаю, що течина не поет, а поетичний крючкотворець. Щиро ваша Софія. Лишалася собою і власною сміливістю. Он що утнула? Андрій Іванович повернув зошит після перевірки. Під обома творами, і великим, і маленьким, стояла оцінка. 5 п'ять. Згодом Софія зрозуміла, яких геніальних вчителів послала їй доля. А тоді гадала, що всі вчителі такі. Адже вони – вчителі. У своїй роботі користувалася трьома законами кріля. Перший. Ніколи не кричи на учнів. Другий. На старшокласників легка, уїдлива іронія діє значно сильніше, ніж крик. Третій. Якщо не можеш не кричати, дивись закон перший. Тисячу, тисячу разів правий був Михайло Миколайович. Викладач, який червоніє від злості і синіє від крику, жалюгідне видовище. Лише студентського сміху варте. Кричи, сварися, лайся, хоч повісься студентам до лампади. Лише аргументовано, чітко, стримано можна довести їм своє. Найефективнішим номером софійної програми був фокус кріля номер один. Як досягти того, щоб учні чи студенти не підказували тому, хто відповідає? Дуже легко. Використовуючи фокус номер один. На першому занятті слід з янгольською усмішкою проказати. Вельмишановні панове і високородні дами. Якщо під час відповіді X якийсь X чи Y відкриють рота, навіть для того, щоб позіхнути, або щоб туди залетіла ворона, X негайно отримує двійку. Всі зрозуміли, фокус номер один починав діяти. Діді вистачало ненадовго. Нездатні повірити у можливість здійснення такого нелюдського вчинку, студенти знову починали підказувати.